Kultur sipas disa burimeve të pa konfirmuara mësohet se albumi i grupit të Mirniaur Kosovar, Hija e jetës së shpejtë do të, të dalë në shitje. Po nga këto burime thuhet se emri i albumit është Back in the Game. Më të qartë kokan do albumi Hija e jetës së shpejtë. Emrat e titujve keni mundësi të diheni. Hija jetës mëtër. Ata që ka në canin nga ëndra në ëndër, shprej sa dhe të vjen. Ku ku që varë albumin, mëtër, mëtër. Ma më ki përzi krej qëtar, ku që në ta? Vërre përra e në mëtër. Edha një dhe albumin Back in Game, si doktor dre mëtër. Që ka dhe më thonë dhe? Back in Game mëtër në gjuhë në shqipe dhe më thonë këthimin lëj. A, ah. a. A jë oh, basketbollista më mm, të ratë veç ka janë? Farë basketboll... Oh, jo... jo... Back in game... Veç album i thyrët! Oh. A takë nojnë, mëtra jam s'kilidhje me muzikë, heç! Na është do...